Лампочка, мабуть, щоб не вкрали, недопалки на сходинках, коробка з-під піцує на площадці між поверхами, біля неї бляшана, певний прихисток якоїсь нічийної тварини. Женька та всі її приятелі жили в подібних будинках спального району практично все життя. Але уявити тут Амалію в халаті, капцях із відром сміття в руці було неможливо. Дівчина знизала плечима і зробила крок до дверей праворуч. Прислухалася, але вчула лише стукіт власного серця. Підняла руку і натиснула клопку дзвінка. Розділ тридцять другий. Аби хтось нормальний побачив цю сцену, йому було б над чим подумати. А якби він ще знав її причини та наслідки, Дві жінки, одна зовсім юна, а троє майже вдвічі старша, Сидять на підлозі біля ліжка обличчям одна до одної. Між ними стоїть коробка з намальованою на ній мускулистою мурахою. На коробці недопита пляшка коньяку, дві чашки для кави, з яких пили коньяк, салатниця з рідиною покритою піною, пляшечки з різнокольоровим і прозорим містом, блискучі металеві інструменти, дві пари жіночих рук, що ніби живуть окремо від тіл, десяток крухливих заброподібних нігтів, замерлі тремтливі нігті, на яких з'являються вітрила та чайки. Дві пари очей, із яких течуть сльози. Два голоси, які звучать то одночасно, то по черзі. І нерухома кішка з на ліжку над усім цим дійством. Я розумію, але ж не можна так. Усяка в житті трапляється. І не з такого люди виборсуються, а ви? Прошу ще раз на віке мені. Я ж наче не така стара. Хоча, якби народила десь після школи чи на початку інституту, могла б мати таку доньку, як ти. «Ок, я спробую, треба звикнути, але ж ви, ой, ти, така пані, а хто я, дворова пацанка?» «Яка я обіса, пані?» «Теж була колись пацанкою, потім стала пані, а тепер взагалі ніхто і ніщо. Не вмію жити, не знаю як, та й не бачу сенсу. От навіщо мені цей манікюр ти, дитину, щоб я дивилась на ті човни і розуміла, що вони тепер нездійсненна мрія. «Мрія померти, хоч би красиво, то дурня». «Це не креативно і безглуздо, промовила Женька, закручуючи пляшечку з лаком. «Ти сама попросила чайок і вітрила. А тепер гри... гристимешся. Хочеш, змиємо і намалюємо квіти. Чиноти? Я вмію, хочеш?» «Та малюй уже. Хай хоч так удивитимось. Може, з гарними нігтями не страшно, а Малія втомлено скигнула. «Знову ти про своє. Ну, що з тобою робити? А знаєш, які набіщики страшні, а буває, як не одразу знайдуть, то взагалі». Уяви на хвилинку у красуні з нігтями в чайках, що пролежало у квартирі з тиждень, у кінці травня. Беге. Женька скривила пичку і хоч була під коняком, але намагалася уважно контролювати реакції Амалії, бо б, як була налякана її рішучим небажанням жити, і хто знає, чим би скінчився цей день, якби не вона. Тобто, якби не Віктор. Ойлюченько, він же досі чекає в машині, здригнула дівчина. І щойно Женька згадала про нього, як зазищав у кишені мобільній. «Сорі!» – вона вхопила слугаку і кинулась до кухні, перечіпляючись через коробки. «Ти ще там? Чи я тебе прогавив?» «Ну що ж, я ж бо вже годину чекаю!» «Усе під контролем, шеф!» – старанно промовила розвідниця. «Що?» «Усе під контролем!» «Ви що, п'єте там?» «Так треба! Це антистрес! І такий собі жіночий брудершафт! Підходьте й ви. Тільки конь і так було півпляшки, то лише на денці залишилось. Приходьте зі своїм, реготнула вона. Ні, ви якось без мене, я ж за кермо, усміхнувся Віктор і спробував уявити мізенстену, але нічого в нього не вийшло. Ну да, понеділечок понеділочок у мене ще той. Той їзда з е, ей, ти там не теревенця його. Скажи, вона там як у порядку? Уже краще, було гірше, лікую. Манікюр роблю. Який манікюр? «Який-який? З чайками та вітрильниками? Жартуєш?» «Та ні, хрест на пупі. Підіймайтеся, покажемо». «Женю, я тебе благаю, ні слова про мене. Чи ти вже по п'яні проговорилась?» «Ні, рот на замку. То ви самі якось виплутуйтесь, раз так вляпались». «Сподіваюсь, вона тебе не чує». «Сподіваюсь», – луною повторила Женька. «Чуєш, а про мене мови не було?» – обережно закинув Віктор. «Ні, наче нам немає інших тем. Усе, кличуть мене, бувайте». То тебе чекати чи як? Ти там надовго засіла? Як карта ляже? Не знаю. Добре сидимо. Розуміємо, одна одного і жаліємо, як дві лесбійки. Ну, ти скажеш. Ні, це повний дурдом. То як вона все ж таки? Переживає? А рука як? Лікоть? Який лікоть? Людина жити не хотіла. Але поки що відклали цю тему. Ось промиваю мізги. Знаєте що? Ви б нам дуже прислужилися, аби купили кілька пакетиків кошачого їдла. Чи лівернує кобаси, а? Ти при здоровому глузді. Хай іще ліверка, коли нічим закушувати, але кошача їдло, то вже збочення. Ні, вони такі ніхрена не розуміють ці чоловіки. Їдьте додому, зіткнула Женька і вимкнула слухавку.